Ràdio Trinitat veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat veia 91.6 FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Son 24 hores. Ràdio Trinitat veia 91.6 FM El servei de cirurgia plàstica de l'Hospital Universitari de Beivitz és pioner a realitzar la reconstrucció integral de la mama d'una pacient que pateix càncer. Amb aquesta operació reconstrueix el pit de forma integral en la mateixa intervenció d'extribació del tumor. Fins al moment, l'operació està realitzada amb èxit en 22 pacients amb uns resultats a llarg termini molt satisfactoris, tant des del punt de vista mèdic com estètic. Segons el doctor Joaquim Muñoz i Vidal, cirurgia plàstic de l'Hospital de la Ibiza, i responsable també d'aquesta intervenció, amb aquest avenç aconseguim apariar el trauma que bateix la pacient a veure la nova mama reconstruïda, sense aureola i mugró, a més d'evitar un segon pas per quiròfan amb tot el que això comporta. El doctor Muñoz ha explicat que, bueno, amb aquesta intervenció pionera, el que es fa és transplantar el múscul a través d'una petita incisió a l'esquena que deixa una cicatriu amb una allargada inferior als 5 centímetres, la qual queda amagada sota el sostenidor. L'altra cicatriu, necessària també, queda amagada sota l'aixella. Un altre avantatge d'aquesta tècnica innovadora és la possibilitat d'una ràpida incorporació a un altre tractament complementari, que s'hagia bueno, d'aplicar, ja sigui la radioteràpia o quimioteràpia. En l'actualitat, la majoria dels casos de càncer de mamà es detecten i es diagnostiquen de manera precoç quan el tumor encara és petit i es pot extreure mitjançant cirurgia conservadora extirpant només una part del teixit mamari malgrat això a un 25 o un 35% de dones amb càncer de mamà se li ha d'acabar extirpant el pit afectat D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM Jo és tot un poble qui us parla i acompanya Cristina Paniello, Francisco Miguel i Jordi Garcia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 Comencem amb el termini per optar als microcrèdits per als emprenedors al barri de la Trinitat Vella. El districte de Sant Andreu ha obert el termini perquè els emprenedors i emprenedores que desitgin engegar un nou projecte al barri de la Trinitat puguin sol·licitar un microcrèdit. La presentació de propostes es podrà fer fins al proper 25 de febrer a la seu de la Fundació Privada Trini Jove, al carrer Toro de la Trinitat 17. Així, el districte de Sant Andreu destina un total de 45.000 euros en, form en formar en forma de crèdits, en forma de microcrèdits per tal de promoure l'ocupació en el barri de la Trinitat Vella. Els microcrèdits seran d'un màxim de 6.000 euros pel projecte, arribant fins a un 90% de la inversió inicial per endegar el negoci i s'han de retornar en un termini de 3 anys sense interessos. A més de l'aportació econòmica, també es dissenya i realitza un itinerari específic de formació, suport i acompanyament tècnic a aquests projectes. Per tal de poder accedir a aquests ajuts econòmics, que complien els següents requisits, sem si m'ajuda d'edat, permís de treball per compte propi, que si el projecte ja està en marxa no porti més de 24 mesos en funcionament o que sigui d'autoocupació, i queden exclosos els sectors immobiliari i també financer. Per tal de demanar informació o assessorament els interessats, poden dirigir-se a la seu de la Fundació Permanent privada Trini Jove, o a les oficines de Barcelona Activa al centre cívic de la Trinitat Vella, que es troba al carrer de la Forada de número 36. Aquesta iniciativa que s'emmarca dins del Pla Integral de la Trinitat Vella és fruit d'un conveni signat a mes de, al mes de desembre entre l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, la Direcció General d'Economia de Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Trini Jove. A més de la subvenció extraordinària de 45.000 euros per als microcrèdits, el districte destina també un màxim de 4.000 euros a les despeses per al desenvolupament del projecte. Barcelona Activa realitzarà accions puntuals de formació als emprenedors, donarà suport jurídic per la concessió dels microcrèdits i aportarà un tècnic pel suport i seguiment de cada projecte. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, facilitarà assessorament i suport tècnic a l'execució del programa i realitzarà actuacions de difusió del mateix. En el cas de la Fundació Trini Jove, impartiran la formació específica als projectes participants, facilitaran els espais de l'entitat per a cursos i seguiment de projectes, aportaran un tècnic pel suport i seguiment de cada projecte, coordinaran també els seus propis programes amb els projectes seleccionats, gestionaran els microcrèdits als abonaran ingressaran les quotes de devolució dels mateixos, publicitaran i difondran també el conveni. Hi haurà dues comissions per al seguiment d'aquesta iniciativa. Uh, aquesta iniciativa comptarà amb una comissió de gestió formada per representants del districte de Sant Andreu, de Barcelona Activa, de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Trecni Jove, i amb la presència en veu, però sense vot, de representants de l'Associació de Veïns i els Sindicats UGT i Comissions Obreres. Aquesta comissió reunirà un cop al mes i les seves funcions són, entre altres, exercir com a jurat per a la selecció dels projectes, vetllar per l'adequat desenvolupament de les activitats del programa, emetre informes en els supòsits que se sol·licitin modificacions essencials dels projectes, auditar i fer les comprovacions relatives a la justificació de projectes. D'altra banda, la comissió de seguiment es reunirà almenys també un cop durant la vigència del conveni i s'encarregarà de desenvolupar i aprovar els procediments a aplicar en la gestió del programa i elaborarà un informe amb memòria de l'actuació. Doncs senyores i senyors, estem ja a les portes del cap de setmana i hem de dir que avui s'inaugura una exposició es diu Crònica, narració, història i subjectivitat i aquesta inauguració doncs, es realitzarà avui a la Fabra i Coats. El recinte de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, inaugurarà avui Crònica, narració, història i subjectivitat que s'inclou dins del marc del programa el text, principis i sortides. L'exposició es podrà veure fins al anys de març. És una proposta comissariada per David Mangol i Martí Manin. Doncs més coses a comentar-vos. Avui acaba precisament el concurs de composició coral de Sant Andreu. Un cop més tenim les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu, el termini d'admissió de les obres es tanca avui. El tema és lliure, l'idioma és preferentment el català. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, us ofereix fins avui una exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. Mostra de siluetes i figures que reten homenatge a l'artista Arthur Mayler, amb viva combinació i barreja de colors vius, amb textures personalitzades i de diversos materials. Aquest horari avui serà de 5 de la tarda a 9 de la nit i podeu acostar-vos doncs, al Centre Cultural Can Fabra per poder-hi gaudir d'aquesta exposició de pintura de Sònia Múrcia Muñoz. Més coses a comentar-vos, doncs parlem del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martínez. Al Centre Cultural Can Febrà, al carrer del Cireno número 24, us ofereix fins avui a la sala d'exposicions la mostra de pintura, figures i natures. Hi trobareu les dues temàtiques més rellevants d'aquest pintor. La figura humana i la natura morta es donen de la mà per reflectir i per contrastar dos plantejaments anàlegs d'una mateixa pràctica artística. L'última exposició, com hem dit, serà avui, de 10 del matí a 9 de la nit. Més coses a comentar-vos, doncs parlem de l'Espai Jove Garcilaso que clou avui les activitats del mes de gener. L'espai de Lluís Jova oferirà aquesta nit a les 10 del vespre al concert de Barcelona Rouge. L'entrada hem de és totalment gratuïta. Eh? I, per últim, doncs, un darrer apunt. Parlem de la Fabra i Coats, que acull una exposició sobre el món agrari a les terres de Parla Catalana. L'espai Josep Buta, Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins avui l'exposició itinerant al món agrari a les terres de Parla Catalana. Doncs Es tracta d'un recorregut fotogràfic per a la nostra terra, per la nostra gent i per la nostra història. La podreu gaudir l'exposició avui de de la tarda a 8 del vespre. Doncs última sessió avui precisament per poder gaudir d'aquesta i itinerant al món agrari a les terres de Parla Catalana. D'acord, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. el 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs, com ja sabeu, si hi ha una entitat, si hi ha una entitat cultural activa aquest, aquest any 2014 és l'Assemblea Nacional Catalana ara volem parlar amb la seva responsable aquí al districte de Sant Andreu és la Lídia Albaric, molt bon dia doncs sembla que tenim alguna dificultat. Intentarem resoldre-la el més aviat possible i a veure si tenim aquesta oportunitat de poder gaudir amb l'entrevista de Lídia Albaric perquè sembla que no acaba d'entrar. El que sí que podem comentar-vos d'altres doncs, coses mentrestant fem aquesta comunicació, mentrestant restablim aquesta comunicació, i és que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Moncomas. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix a partir de dilluns l'exposició Montcomas, organitzada per l'Institut d'aquí de, de la Dignitat Vella Josep Comas i Solà. I ara sí, ara sembla que tenim altra banda del fil telefònic a la Lídia Albaric. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com estàs? Molt contenta, uh, supos... <ríe> si molt enfeinada. Suposo que aquest any serà una mica actiu, no?, pel que fa a l'Assemblea. Una mica actiu, molt, molt actiu. <ríe> eh, jo tinc una mitjana de dormir d'unes 4-5 hores diàries, eh? però bé, és igual, eh? és igual. El que sí que és important és que aquest 2014 serà molt productiu tant per l'Assemblea Nacional Catalana com per la majoria de catalans i catalanes que vivim aquí en aquest país, no? I tant, I tant, i fins i tot els que viuen a fora. Ah, mira. Els catalans ah. i catalanes a l'estranger també fan la seva feina, uh -huh. eh, perquè l'Assemblea Nacional Catalana té, té seus a l'estranger, a, a molts països, a molts. Uh -huh. uh, diria que unes 50 territorials de 50 assemblees a fora, aproximadament, uh -huh. eh? era estic exagerant perquè no tinc la memòria. Això és Però o sigui, a Austràlia, no? Austràlia, fins i tot, tenim ah, un grup de gent de l'Assemblea. Doncs això és força mm. reconfortant, no?, saber que tens el, un seguiment d'aquesta mena. Sí, perquè això, això va començar un dia i no pararà, uh -huh. no pararà fins arribar al final. I aquesta vegada és veritat, és cert, uh -huh. i ho constatem a cada pas que fem. Ahir vam, vam fer un acte amb en Vicent Partal... Uh -huh. Ah, al centre municipal de cultura popular uh -huh. a prop de a Sant Andreu, a prop de la plaça mossèn Clapés sí. i vam va omplir, vam omplir fins, fins a la bandera que uh -huh. dirien eh? o sigui que hi ha, ah, gent havia... dreta uh -huh. molta gent, molta gent. No, no sé quanta gent hi cap allà però érem un, un centenar de persones Bé, eh? Ma, Vicent Partal, que és el director d'un dels programes que s'emmeten en aquesta casa com és l'internauta no? Exacte, exacte i és un, un programa molt antic i el fan, el fan unes 150 ràdios de, tota, de tots els països catalans Entre elles, Ràdio Trinitat Vella Entre elles, vosaltres, exacte, exacte i és el director de VilaWeb, que va ser el primer mitjà uh, electrònic el primer diari electrònic que va existir a, a Catalunya uh -huh, Sí i, a més a més, ah, l'excusa era presentar un llibre que fa un parell d'anys que va escriure a un pam de la independència. Uh -huh. Però no vam parlar pas del seu llibre. El que vam constatar és que d'un pam, res. Uh, clar. Eh, ara deuen ser tres dits, ara... doncs, aproximadament. <ríe> el que sí que hem de tenir clar és que el 9 de novembre se'ns ha convocat per votar i sí. que aquesta data serà inamovible. Inamovible, inamovible. Aquesta uh -huh. data eh, petit i peti. Eh, uh -huh. dir, és, és així, eh? no, no parlarà res simplement farem una cosa tan senzilla i tan bàsica i tan universal com agafar un paper i posar-lo dins d'una urna el que un sí que paper hem de... que en el nostre cas serà dos papers que diran que sí eh? uh -huh. que és el que volem i i, i, i també podran posar un paper que diu que no o un paper que diu sí i un altre que diu que no i uh -huh. ja faran El que sí que hem de tenir present és que darrerament el Partit Popular està donant a conèixer i, i amb força el que és a, el nostre país, no? Sí, <laughs> perquè darrerament darrerament estan venent a visitar noves forces sí, ens estan fent d'ambaixadors sí sí. sí sí bé mira ja no no tenim res a dir, eh? uh -huh. Vull dir ells que diguin la seva uh, si, és una opció si és una... sí sí sí és una opció plausible com com la de tothom, les idees polítiques són. són... Són personals i cadascú té dret a defensar-les. Personals intransferibles. Pensa... In sí, el problema és el mètode. Eh? que, el que no, no ho fem eh? i no ho farem mai mm -hmm. d'anar en contra de ningú. Exacte. Si els altres ho fan, mira, és, és el seu problema, adanta. però no, no hi farem res nosaltres. A més, també hem de dir una cosa important, que és que a la Trinitat Vell aquest cap de setmana també hi ha una, alt, una activitat, no? Aquest cap de setmana, No. L'altre. Uh, el, el dia 22. 22 de febrer. El 22 de febrer, eh, jo amb Maria Cufos. Vindran, uh, en, ens ha arribat la informació, perquè això no ho organitzem nosaltres naturalment, no. vindrà l'agenda Súmate. Exacte. Eh? i uh -huh. vindrà el és, que és el, el president de Sumater uh -huh. i, i gent d'aquí de la Trinitat eh? que ja uh -huh. està, està implicada, entre altres coses, per exemple diria que és el paramanel fins i tot eh? uh -huh. Vull dir, ja us farem arribar eh? o, o demanarem a Sumater el que, que un dia pugueu parlar amb ells, uh -huh. en tot cas i que, pugueu, que puguin explicar en què consistirà, i sé que el dia 15, que em sembla que és dissabte que ven o l'altre o sigui, un dissabte abans, uh -huh. eh, vindrà vindran a donar informació durant una parada, com, com el que fem nosaltres, però ho, faran, ho farà la gent de su mateixa. Hem... Nosaltres aquest cap de setmana serem a Baró de Viver, ah. que allà també cal, allà uh -huh. cal picapedra també. Uh, serà quin dia d'aquest de... dissabte? Demà, demà ah. al matí, demà, demà de 10 matí... o 2, posarà una parada a l'Assemblea Nacional Catalana uh -huh. a Baró de Viver, a la plaça aquella, que ara no recordo com es diu, a la plaça, la plaça principal, eh, de, uh -huh. allà de Barro de Vivir, uh -huh. serem allà. La, serà la, la plaça està d'ella? Uh -huh. sí, sí, sí, per allà. Sí, per allà, sí. Uh -huh. allà hi serem, demà, al matí. demà tot el matí, oh, hem, sí. donant arguments favorables a la independència, explicant uh -huh. els dubtes que la gent pugui tenir i, a més a més, també podrà la gent que vulgui signar un vot per la independència. Uh -huh. que, què, què podem dir d'aquesta de, entitat, del submetre? perquè sembla que és format per gent que parla en castellà, però que... No només perquè parla en castellà, eh? sinó mm. que són, són gent espanyola mm. que se sent espanyola uh -huh. i que reivindica la seva espanyolitat, uh -huh. però que demanen la independència de Catalunya uh -huh. per viure com a espanyols dignament a Catalunya. Exacte. Uh -huh. eh, eh Això eh, només, només ho poden entendre les persones que se senten així, que el fet de sentir-te pertinent en un lloc uh -huh. no vol dir que em eh, donis un vot a favor eh, d'aquest lloc on estàs vivint, que encara uh -huh. que no sigui el teu origen. Uh -huh. Vull dir, I ells ho, ho defensen perquè eh, m, són espanyols, uh -huh. però viuen aquí, per tant el que volen és viure bé, viure uh -huh. millor, i estan cansats de sentir-se enganyats, estafats, eh, robats. Eh, L'oportunitat que tenen d'aprendre la llengua, perquè molts saben parlar català, evidentment, uh -huh. tot i que no sigui la seva llengua. Uh -huh. I, I aquestes mancances en, en l'ensenyament, en la sanitat, tot bé pel mateix lloc. Uh -huh. Doncs tinc la meva companya Cristina, que també vol fer-te una, una pregunta. Sí, hola Lídia. Hola. Eh, Són la Cristina. Bueno, et volia comentar una miqueta que ens expliquis, bueno, que ara una mica amb les activitats que esteu fent, també ens ho una mica també ara explicant, però una mica també com, com has vist una mica no, l'evolució, la mobilització també de la gent aquí del barri des d'un temps, no, en sa, amb aquest tema no, de, de la independència, una mica com ho has viscut també de prop, també, més que reem amb, amb les activitats també, que ho han anat fent, amb la resposta també d'una de, no? de, mica dels no? andreguencs, una mica, doncs, tant, també com, com s'han anat també mobilitzant i com han anat també una mica evolucionant, no?, una mica les coses des d'un uh -huh. temps Nos fins ara. Nosaltres, a Sant Andreu, sobretot, hem uh -huh. anat creixent, anar creixent a poc a poc, i, i el que veiem és que cada vegada que fem alguna cosa de carrer, per entendre'ns, alguna cosa ah, pública, no, no a la xarxa, per entendre'ns, eh? uh -huh. ah, ah, rebem, rebem gent que ens diu «ei, jo us vull donar un coc de mà, jo sé fer això, jo conec aquesta associació, o a mi m'agradaria perquè, no ho sé, eh, sé dibuixar, o sé escriure, o jo sé fer anar doncs, a xarxes socials». Eh? És una manera de dir, perquè cadascú pot col·laborar en allò que, que controla i que sap fer, no? uh -huh. I, i hem anat creixent. Vam venir la primera vegada que vam venir a la Trinitat, jo, jo vaig venir mm. i bé, sí que hi havia molta gent que se'ns hi acostava, però vam, vam explicar molt, vam explicar molt, molt, vam tenir algun rebuig naturalment, mm -hmm. i, però això ho vam parlar molt, molt, moltíssim, vam, vam ensenyar molts papers, vam contestar moltes preguntes. Uh, la següent vegada que vam venir hi havia gent que ens esperava mm -hmm. i va venir més gent. I si la primera vegada vam recollir, quan va començar la, la campanya de signar vot, vam recollir 25 vots que contentíssims, la següent en vam recollir més de 100. Uh -huh. I la pròxima uh -huh. vegada que vinguem, també, també segur. I a més a més, hem, hem establert contactes amb gent de la Trinitat, que, que ens ajuda i, que, i farem dos actes aquí la Trinitat. Uh -huh. eh, eh, ahir vam iniciar un cicle de xerrades uh -huh. sobre, sobre diferents aspectes de tenir en compte de cara al país que volem. Eh, la, el cicle es diu, sí, sí, Catalunya nou estat. Uh -huh. I, per tant, tocarem, tocarem des de l'economia, l'atur, la llengua, la multiculturalitat, a, a, a les pensions, a la Unió Europea, dins, a fora... Eh, com ho farem? Com, com, com farem la independència? Uh -huh. eh, diferents preguntes. Hem demanat diferents ponents, que ja els tenim gairebé tots tancats, uh -huh. i, per exemple, el dia 13 de març vindrem, vindrem a la Trinitat, al centre cívic, Uh -huh. Vindrà Miquel Estruvell i parlarem sobre el multilingüisme en el nou estat. Perquè uh -huh. clar, a Barcelona, uh, Barcelona es parlen més de 200 llengües i les hem de tenir en compte, no podem ser allò, uh -huh. català i s'ha acabat. De cap manera, uh -huh. de cap manera perquè creiem que com més llengües hi hagi, més vida uh, té, té una societat. I que facilita la integració d'aquesta gent per tal de que se senti també catalana. Sí, naturalment, eh? I, i, i aprendre nosaltres d'ells i ells de nosaltres. Eh? Vull dir jo A mi m'agradaria saber dir alguna frase en urdú, per exemple. <ríe> Qui diu urdú? Diu alemany sí. o italià, o no, no ho sé. Vull dir, uh -huh. Dic urdú perquè, clar, per nosaltres és una llengua molt molt allunyada, no? molt diferent de, la, de les nostres. Exacte. Eh? Eh? Però, sí, sí. Vindem dues vegades, eh? vindem el 13 de març i el 29 de maig. Molt bé. Doncs I el 29 això... de maig parlarem sobre l'atur, com com crearem ocupació... Uh -huh. Eh, dir, això ja us, ani, us ho anirem comentant mm -hmm. doncs uh, si tens alguna cosa més a dir que la gent uh, uh, s'escolti tothom jo crec uh -huh. que no només s'ha d'escoltar el que diuen el Partit Popular els ciutadans, el PSC o jo què sé uh, que per tenir un, un judici clar has de, de veure-ho tot has d'escoltar-ho tot uh -huh. eh, uh -huh. i, i, i escoltar-nos a nosaltres nosaltres ens hem, ens hem documentat i busquem gent que en gent que i gent que, que domina certs temes per explicar que l'únic que volem és ser lliures, no, no, no, no li volem mal a ningú, no anem en contra de ningú en absolut. I potser no és legal el que diuen ells, però és legítim, perquè és un dret universal eh? a optar a, a, a exercir el teu dret de, de votar i, i el teu dret d'autodeterminat. -te, eh? Fins i tot l'altre dia, no sigui sé qui parlava, que això ho té la Constitució d'Amèrica, que és la panacea de la de la democràcia, uh -huh. fins i tot allà ho diu, uh -huh. faltaria més que, que fóssim d'un altre planeta no? Uh -huh. Simplement és això simplement és això, i que si en tenen ganes, que entren a la pàgina de l'assemblea assemblea.cat que s'inscriguin perquè si tenen ganes de fer coses segur que podran fer-ne, eh? perquè com més gent siguem, millor perquè uh -huh. junts, el nostre lema eh? junts ho farem possible, uh -huh. i cada vegada està més clar Uh -huh. Molt bé. Doncs Lídia, ens retrobem en una altra ocasió i continuarem parlant de veure si és possible doncs, que amb poc a poc ens anem acostant al nostre objectiu. Ah, això mateix. D'acord, sí, doncs moltes doncs, gràcies. Equiparé. De res, a vosaltres. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara tot, mateix és tot seguit una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè tenim una entrevista preparada ja, per tots vosaltres i el que hem de dir és que ara mateix volem parlar del que es fa des de la Trinitat fem una pausa i tornem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 Continuem amb el nostre programa d'avui i ja hem de dir que el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà a partir de dilluns l'exposició Moncomas. Aquesta exposició és organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà d'aquí de la Trinitat Vella i per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a la directora d'aquest institut, la senyora Olga Rodríguez. Molt bon dia. Doncs sembla que avui tenim problemes amb, amb tot, eh? Vinga, doncs veure si ho podem resoldre el més aviat possible perquè eh, tenim doncs, moltes coses a dir-vos. Eh, aviam si eh, podem doncs, trobar... Uh, la, la solució. Uh, dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us, us, pareix, us ofereix l'exposició Montcoms a través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas I Solà i dels treballs dels alumnes de l'institut que porta el seu nom s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la nostra visió del món. Així es presenta aquesta exposició Montcomas que es realitzarà a partir de dilluns com hem dit al Centre Cultural Can Fabra. Doncs podreu gaudir d'aquesta exposició en diferents dies, us comentem a partir de dilluns, que és la inauguració, a les 7 de la tarda, doncs es podrà gaudir de l'exposició dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges a 11 del matí a 2 del migdia. Això serà el Centre Cultural Can Fabra. I precisament per parlar d'aquesta exposició, Montcomàs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la directora d'aquest institut, Josep Comas i Solà, com és la Olga Rodríguez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs ara sí que podem parlar. El que sí que ens agradaria és que ens expliquessis una mica com s'ha estat preparant aquesta exposició Montcomas. Bé, aquesta exposició ja portem tot el curs treballant en ella per intentar d'alguna forma mostrar al districte tota la feina que es fa des de l'institut, però lligada tota tot, a través de, de la figura del de Josep Macisolà, uh -huh. que, que bueno, és un gran, va ser un gran científic i divulgador uh -huh. i, i és la persona de la qual nosaltres hem agafat el seu nom com a institut. No? Uh -huh. Llavors, alguna forma, a través de, de la figura d'aquest divulgador, científic, astrònom, que, que va tocar tants tants aspectes de, de la ciència en el seu moment, mm. un avançat a la seva època d'alguna forma el que volem és eh, mostrar tota la feina que a l'institut els nostres alumnes mm. fan lligar amb la seva figura Perquè de quines classes estaríem de quins nivells estaríem parlant que han organitzat l'exposició? Al nostre institut fem secundària obligatòria. Estem parlant de... és una exposició escolar, evidentment, i estem parlant de, de feines que, que fan nanos entre els 12 i els 16, els 16 anys. Uh -huh. Ja... bueno, l'heu de visitar per veure-la, però ja veureu uh -huh. que, que n'hi ha de, de totes les àrees del coneixement lligades a través de la figura del de seu comací solar, uh -huh. des de matemàtiques fins a llengües, ciències... Una miqueta de, de tot el que, que es fa a l'institut. Uh -huh. I la gent que a partir d'aquest dilluns eh, come a... volgui visitar aquesta exposició, que és el que podrà trobar. Jo penso que trobaran feines, ja insisteixo, que és una exposició escolar, uh -huh. eh, però, però l'objectiu és una miqueta tenir un... posar el nostre anet de sorra per donar a conèixer la, la figura de Josep Comas i Solà, uh -huh. que en el seu moment sí que va ser una figura reconeguda, que, però que, que potser avui dia no, no, no se li ha prestat l'atenció la, que, que requerés. Uh -huh. I, I, bueno, lligat, ja et dic, a través de les diferents àrees, però sempre des del punt de vista escolar, tot Uh -huh. la ciència que tractem a l'institut eh, mirat des de la perspectiva de, de, de, del psicomasi solar. Uh -huh. I, els, i les, la gent, els alumnes que han participat en aquesta exposició, que és el que... Uh, diuen, d'això que n'han estat preparant. Bé, bueno, de fet, han preparat coses especials per, per l'exposició, per oh. però, però no tan especials, perquè d alguna forma és tota la feina que habitualment es fa a l'institut, posada oh. en ordre, posada... Bueno, fer una notícia de cara de tot allò que ja fan habitualment de la feina que portem anys treballant en, en les classes no? uh -huh. jo espero que quan els alumnes vegin allà les seves feines pues, se sentin orgullosos no? de la feina feta uh -huh. i de poder-la mostrar a no? la resta del districte uh -huh. i des de quan van començar a preparar el que es podrà veure en aquesta exposició? Bé, de fet, la idea de l'exposició ja va sortir fa un any. Ens van oferir, des de Can Fabre, la possibilitat d'ocupar aquest espai i bueno, vam pensar que seria una bona forma de mostrar allò que ja dic que ja habitualment fem a les aules, sí. però que normalment es queda tancat dins el que són les parets de l'edifici de, de, de l'institut. No? Sí. Pensem que d'aquesta forma podem fer-ho obert, és una oportunitat per mostrar en, en el barri, per mostrar a les famílies, per mostrar als veïns la, la feina que els nanos ja fan en el dia a dia. No? Sí i en aquest sentit penso que és d'agrair. No? Aquest dilluns hi haurà l'exposició, no sé si teniu preparada alguna, alguna sorpresa així per donar-la a conèixer, aquesta exposició. Bé, dilluns a la tarda és la inauguració ah. i, i, bueno, i a partir d'allà bueno, estarà obert de, em sembla que l'horari ja l'has comentat fins mm. dins el 27 de febrer exacte sí. eh, de llunç a diumenge i, mm. i bueno, esperem que, que la gent que pugui, que pugui anar, que s'apropi que vegin la feina que es fan a l'institut sense perdre de vista la perspectiva que és una exposició escolar mm. i, i bueno, que d'alguna forma contribueix una miqueta a, a que la gent conegui d'on ve també el nom del nostre institut no? mhm mm doncs tinc amb mi la meva companya Cristina, que també té alguna pregunta a fer. Hola, Olga. Hola, bon dia. El fet que el vostre institut es centri tant en el tema de la ciència, creus que aquesta aposta que ha fet l'Institut per la ciència creus que és un tret que us diferencia respecte d'altres instituts? Que potser, saps, vull dir aquesta aposta que heu fet tant per la ciència, difícil també potser apropar la ciència també en el públic més juvenil, potser també... Sí, a veure, jo crec que des de... A veure, tenim la sort de, de portar com a nom de, de l'Institut el nom d'una figura important de, de la nostra història, no?, i, I penso que, bueno, que aprofitant sempre hem intentat a través d'aquesta figura pues, intentar pues, les visites a l'Observatori Fabra, de d'aquell va, va ser el primer director. Hem intentat pues, apropar també des de les classes de ciències tot el crèdit de síntesi que fan els nostres alumnes a primer d'ESO, està, està, està centrat en la figura de d'aquest divulgador, i penso que d'alguna forma totes les tasques que fem a les diferents matèries, doncs, evidentment a nivell escolar doncs, estem intentant apropar aquest mètode científic en, a, en els nostres alumnes, no? en la mesura de, de les possibilitats que, que tenim. Mm -hmm. no? I potser també aquesta exposició no, de Mònic Comas, no? a part de tota la feina que feu també, no? també, segurament també és una manera d'apropar la ciència al, al jovent d'una manera també, potser, més atractiva i més Esperem més amèn, que sí, no, sí d'això es tracta. Mm -hmm. D'acord, doncs, uh, Olga, Rodríguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Dir que aquesta exposició, doncs, precisament, s'inaugura aquest dilluns, que la gent podrà gaudir-ne al Centre Cultural Camp Fabra fins al dia 27 de febrer, que durant un mes tindreu molta feina... Mm -hmm. <laughs> perquè els alumnes i les alumnes doncs, expliquin doncs, el que han fet, el que han elaborat i el que volen mostrar. No? Molt bé, pues molt agraïda també vosaltres. D'acord, doncs Olga Rodríguez, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que aquesta mostra, aquesta exposició, sigui tot un èxit i que no només s'acostin als pares dels alumnes, sinó tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu. No? Perfecte, moltes gràcies. D'acord, doncs, moltes Adeu, gràcies. Bon dia. Bon dia. Doncs ja ho sabeu, a partir d'aquest dilluns, inauguració serà, la inauguració serà a partir de les 7 de la tarda. Aquesta exposició Montcomas organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà del barri de la Trinitat Vella, que el que pretén doncs, és acostar a la ciència, l'art i sobretot la, la comunicació. Fadem una pausa ara i tornem tot seguit ja amb alguns apunts culturals que ens ens ofereixen acostar-nos a l'art també i, de, i la divulgació i l'escena, sobretot l'escena aquest cap de setmana. Pausa i tornem. Una parella lingüística Una oportunitat D'enterrar La Fer Patrícia Fer dissabte emocional Una estona Amb cada idioma Trenar Una conversació jo t'ensenyo, tu m'ensenyes i ens ensenyem tots dos. Ell era nascut a Grècia, bressol de grans pensadors, de Parmènides a Sòcrates, d'Aristòtil a Plató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 va dir, Joan, vull que m'ensenyis a millorar el pronunciat. I si haguessis vist com rella, intentant dicut o fluix, hagués dit despertaferro, l'almogàbar caia amb tu. Amic meu, si mai t'hi trobes, no tu pensis ni un segon i que la filo...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 Guanyador de la beca Desperta 2013, realitzat a través de la companyia de teatre estable de la Casa Real i que porta per nom el gran despropòsit. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el eh, director de la Nau Ivanov, que és on es realitza aquest espectacle perquè ens faci doncs, cinc cèntims de què és el que podrem trobar d'ahir que es va inaugurar i aquest cap de setmana que continuen les representacions. molt l'altra banda del fil telefònica, el David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrà trobar la gent en aquest espectacle, es diu el gran despropòsit i precisament la seva inauguració es va realitzar ahir, oi? sí. Doncs bé, sabeu, des de la nau cada any intentem donar possibilitat i donar una beca una companyia. L'any passat, el 2013, la companyia Estapa de la Casa Real va ser la guanyadora d'aquest projecte, de la beca, uh -huh. en aquest projecte, que es diu El Gran Despropòsit, i bé, bueno, una mica, eh, ells ho defineixen com, com una petita gambarrada, no?, és un musical, comèdia, Uh -huh. on, bueno, en un món de ciència-ficció, doncs, és eh, una gran excursió que haver-hi fa molts anys, doncs, un món on si no cantes pot acabar uh -huh. morint. Uh -huh. I què podem dir de, de la beca d'Esperta? Perquè és una beca que es, do es dona directament des de la Noi Bonof, Sí, la beca va, va néixer ja fa 4 anys uh -huh. i a poc a poc s'ha anat fent més gran, ha anat més solera, i per exemple aquest 2014 doncs ara fa rep un poc més d'un mes es va, es va triar el guanyador de, de la dècada 2014 mm -hmm. i ha anat creixent la idea que aquest any ja hem pogut dotar-la d'una part econòmica es donen 3.000 euros de premi a part d'una residència a la nau durant sis mm -hmm. setmanes tota una campanya de comunicació i l'estrena com a gran novetat també aquest any que l'estrena ja no es fa directament aquí a la nau sinó que ja es fa en una sala del circuit de Barcelona amb el que ja el projecte té com molta més suficient. Uh -huh. I aquesta beca desperta, l'any passat se la va endur la companyia de teatre estable de la Casa Real. Que, quin tipus de companyia estem parlant? Doncs és una companyia molt jove, és una companyia que aquest era com a gran projecte, era el seu primer projecte, uh -huh. i de veritat que ha bueno, ja servit tota doncs, per començar a caminar no? com a companyia, que també és la idea de, de la beca, és eh, donar aquesta possibilitat a la gent uh -huh. jove de començar a professionalitzar una mica en aquest món. Aquest espectacle, el gran despropòsit, es podrà veure fins diumenge. Correcte, fins uh -huh. llumenge. És com una reestrena. L'any passat, amb uh -huh. motiu de, de guanyar la beca, doncs ja va ser estrenada aquí. Uh -huh. I ara aquest any pues, tornem a recuperar-lo una setmaneta més i l'energia es torna aquí a el que sí que hem trobat curiós de, de la descripció d'aquest espectacle, del Gran Despropòsit, és aquest, eh, aquest, això, això que posa de cinc amics amb cinc vides de merda, per anar al possible perquè viure no sigui només sobreviure. Exacte, sí, la veritat és que, ja dic, com és un món una mica caòtic, és un uh -huh. món que estan tots subits amb la desgràcia, no? i a més si no cantes, doncs, eh, morts, uh -huh. doncs clar, t'has que, tot i que estiguis tris o tinguis una vida bastant depurable, doncs estàs cantant. És uh -huh. difícil, De eh? A vegades, quan tu parles de pensar, dius, home, cantant-se amb instruments és complicat, no? I és l'únic fan tot aquest argument perquè demostra que a vegades pots pues, també cantar, pot, pot ajudar. Uh -huh. És dir, que la gent que vulgui riure i passar-s'ho bé aquest cap de setmana no tenen una altra opció que gaudir d'aquest gran despropòsit de la 9 i 9. Sí, segur que si vénen... Que acabaran cantant, al final. Uh -huh. Molt bé. També volíem parlar d'un altre punt, que és que l'Espai 30 de la Noiva 9 us oferirà fins diumenge aquesta exposició sobre Mali, oi? Sí, com sabeu, doncs aquí a la nau seguim eh, altres activitats i l'Espai 30, que és un espai que hem dedicat més dels més multidisciplinars, uh -huh. doncs fan exposicions i ara actualment tenen aquesta. També uh -huh. aquest cap de setmana doncs, celebra aquest primer aniversari no?, d'aquest Espai uh -huh. 30, que és eh, doncs això una uh -huh. branca més de la fundació destinada més al barri i activitats diferents. És a dir, un any ja d'Espai 30 a la Ibanov. Correcte. Uh -huh. Sí, sí, a poc a poc anem, estem grans. <ríe> Molt bé. D'acord, doncs David Marín, moltíssimes gràcies per portar nos avui aquesta informació i ja saps que tens les portes obertes d'aquí d'aquesta mesura per quan vulguis que fer divulgar doncs el, tot el que fa referència a l'Anna Ibanov. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per estar al nostre costat i ajudar-nos a, a difondre l'activitat. Molt bé. Doncs una altra ocasió. Adeu, Bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música, però és que encara tenim més coses per comentar-vos, eh? Déu-n'hi-do. Tornem. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa fa sol de febrer el sento a la cara I com un nen mal criat endomo els petons que em passivo les galtes amb les ulleres de sol servim-me d'escut covard repasso els malucs de totes les noies que veig travessant la plaça enamorar de la mirada fugi cera d'una estranya encisat pensant que potser mai més la tindré i vaig cantant fluixet pel carrer com un babau aquesta cançó que tinc al cap Es que m'he llevat i s'ha com les llarines al carrer com un nen gran. Aquesta cançó que et vull donar. Et porto La gent congeix, i busqueixo pluc fent servir les mans de paraigües. Intento no clucar els ulls, les gotes em van lliscant, però puc veure un gat rient de mi des de sota d'un seatpà. sense cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Recte final del nostre programa d'avui i em dedica dir l'Espai Dansa t'os ofereix a partir d'avui l'obra Best of You de la Intrusa dansa. Per parlar-ne, doncs anem a l'altra banda amb fil telefònic, al director del Sant Andreu Teatre, el senyor Òscar Rodríguez. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns aquesta presentació que es farà avui a través de l'Espai Dansa del Sant Andreu Teatre, Best of You, a càrrec de la Intrusa dansa.. Oi? Sí. Sí, sí, tal com dius, l'espectacle es diu Best of You, i la Intrussadança, que està composada per la, Vir per la Virginia García i el Damien Muñoz, uh -huh. ells ja són habituals, acostumen a presentar els seus treballs a Barcelona, aquí al SAT, uh -huh. són una companyia que just acaben de fer una gira per Centroamèrica, és a dir, amb, amb força prestigi, uh -huh. i doncs, en aquest cas ballen ells dos una altra vegada, jo, acompanyats d'una pianista també integrada dins de, del muntatge. Uh -huh. Això serà uh, avui i demà uh -huh. I diumenge tenim uh, un espectacle que es diu Tic Tac de NS Dansa Dins dels darrers cap de setmana de cada mes que dediquem a la dansa uh -huh. doncs Tenim la, la, les actuacions per, per infants a les 12 i a dos quarts de 6 de la tarda És a dir que els colors del Tic Tac és un espectacle de dansa per nens Sí uh -huh. O sigui, és una manera d'apropar la dansa a la manera. Sí, el que proposem lògicament, és a dir, nosaltres com a, com a línia de teatre estem fent el teatre familiar durant les tres primeres setmanes, que, que francament a pesar dels moments difícils per tots, però estem resistint amb molta dignitat i ens va fer bé i uh -huh. també dansa per a adults, aleshores és una manera de lligar de fer una lleola entre les dues coses uh -huh. i dels caps de setmanes aquests que dediquem a doncs, la dansa doncs, fer dansa, justament per infants. És a dir, que el darrer diumenge de cada mes d'aquesta temporada uh -huh. alçat i tenim un espectacle de dansa per nens i nenes. Molt bé. Doncs, en primer lloc, aquest uh, Best of Lucas precisament s'inaugura aquest vespre sí. i el diumenge tenim els colors d'artotac Ah, el, el Best of You eh, dic, és un espectacle de, de dansa física, bàsicament, molt ballada, però molt actiu, molt energètic, de dansa contemporània, però dins de, de la nostra línia, que és una és dansa contemporània, però és una dansa assequible, és una dansa que, que provoca emocions, que provoca sensacions, i en aquest cas ell justament és una companyia que això treballa molt. Mm -hmm. Vull dir que tothom allò que es vulgui apropar a interessar-se a veure, a descobrir o a reconèixer, perquè la coneix aquesta companyia, doncs serà benvingut. És un bon treball, és un molt bon treball. Molt bé, perquè què podem dir de la dansa? Beno, la Intrusadis és, és una companyia composada per la Virgínia Garcia i pel Damián Muñoz. Mm -hmm. Ells eh tota aquesta companyia, el Damián bàsicament viu al País Bas, la Virgínia viu aquí. Mm -hmm. Llavors és una companyia i amb força temps també i amb força historial ja dic, i a dir que justament el que fan és aquest tipus de dansa, un tipus de dansa física, un tipus de dansa molt dramatitzada, per una manera dins d'un context dramàtic. Mm -hmm. Dramàtic vull dir que ells te, que tenen doncs les seves eh, motivacions, uh -huh. i llavors doncs, en aquest cas és un espectacle basat en conflictes, en tensions dels dos personatges que estan en escena. Uh -huh. D'acord, doncs, Òscar eh, Rodríguez, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que aquest cap de setmana la gent que vulgui gaudir de la dansa que s'apropi al sac. No? doncs els esperem. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. A dos quarts de nou, recordeu-vos-en. dos És una hora perfecta perquè surts i te'n vas a sopar. Ah, doncs mira. I és fantàstic. Una bona proposta. Molt bé. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Bon dia. D'acord, doncs ja ho sabeu, avui també podeu gaudir de la cultura, avui també podeu gaudir d'un espectacle important com és aquest Best of You de la Intrusa Dança que es realitza a l'Espai Dansat del Sant Andreu Teatre que es troba al carrer Neopàtria número 54. Aquesta... Best of You s'inaugura precisament avui i demà, demà continuarà en aquest horari, a dos quarts de nou del vespre. I tal i com ens deia ara mateix l'Òscar Rodríguez, que és director del Sant Andreu Teatre, Doncs eh, aquest diumenge hi haurà la possibilitat d'acostar la dansa als més petits. És un espectacle que es diu Els colors del tic-tac i precisament doncs, té doble horari. Com, com, com cada diumenge el, el, aquest diumenge serà la sessió a les 12 del migdia però també tindrà l'oportunitat de poder gaudir d'aquest espectacle, els colors del tic-tac, a dos quarts de sis de la tarda i tot això a càrrec de la companyia NS Dansa ara sí, ara fem una bé, anem ja directament al que és la nostra habitual agenda, doncs som -hi. Des del 91.6 de la EFM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs aquest cap de setmana... Mmm... Heu tingut la B ahir vau tenir l'oportunitat de poder escoltar el foment sardanista Andreueng i hem de dir que aquest cap de setmana us prepara una nova ballada de sardanes, una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla, ciutat de Terrassa. Serà aquest diumenge a les 11.30 del matí serà una nova ballada de sardanes a la plaça de Can Fabra apunteu-vos, plaça de Can Fabra 11.30 del matí a càrrec de la Cobla, ciutat de Terrassa doncs tindran diferents, diferents sardanes nosaltres tenim aquí el, el programa que us podem comentar hi haurà en total 9 sardanes la primera serà Bells Amics, a càrrec de Joaquim Serra la segona gavina a càrrec de Roca del Peix la tercera Sant Pol, a quina hora és de Jordi i León també hi haurà Joves Triomfants de Lluís Alcalá, eh, Blaus de Mar a Sant Feliu de Josep Casú, Fruint l'administrat d'Emma Font, Soc lleidata Ida Balàfia a càrrec de Xavier Casanyes, Nita Estelada, també de l'autor Josep Xaderra, i la novena, la que tancarà el programa d'aquest diumenge a partir de les 11.30 del matí a la plaça de Can Fabra, doncs serà la sardana Pobla de Salrà de Francesc Mas Ros el cas de pluja em dedica a revisar doncs, aquestes sardanes a les voltes del mercat exacte, o sigui que si plou ja teniu una altra alternativa per poder gaudir d'aquestes sardanes més coses a comentar-vos parlem del sorteig d'horts urbans al barri de la Trinitat Vella aquest proper dilluns de febrer a les 12 del migdia al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada de número 36, es farà el sorteig d'horts urbans al barri d'aquí de la Trinitat? Doncs nosaltres, com que és a les 12 del migdia, intentarem acostar-nos al Centre Cívic de la Trinitat Vella per tal d'oferir-vos en rigorós directe aquest sorteig d'horts urbans al barri de la Trinitat Vella i saber qui seran els beneficiats de la possibilitat de poder... Gaudi d'aquests horts urbans Ara tornem cap a la nau Ivanov Que us ofereix un nou horari per l'estab Jam Session La nau Ivanov de la Fundació Sorrera Al carrer d'Honduras número 28 Us ofereix un nou horari per gaudir de l'estab Jam Session A partir d'ara l'estab Jam Session De la nau Ivanov Sessions de clar que coreografiat i improvisat Amb música en directe es faran un dissabte al mes A partir de les 7 de la tarda els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb músics en viu, i els ballarins professionals practiquen músiques noves i improvisació. És un espectacle sempre obert a col·laboracions espontànies, cantants, músics, ballarins, entre d'altres disciplines, on a més es crea un nucli per a tots els ballarins de claquer de la ciutat. Barcelona és probablement l'única ciutat europea amb una jam estable de claquer, cosa molt habitual als Estats Units, i fa més de 10 anys que, gràcies a la iniciativa del ballarí de claquer de la ciutat, Guillem Alonso, tenen lloc aquestes TAP Jam. En un principi es van fer a la cova del Drac i han estat coordinades per a ell mateix i més endavant per la ballarina de claqué Laia Molins. Les TAP Jam sessions estan bueno, coordinades per la, Laia Molins, com acabem de dir, i col·labora també a doncs, eh, www.tapbcn.com. Exacte, l'entrada seran 6 euros i pels amics de la nau i l'associació Tot pel claqué seran 4 euros. Més coses a comentar-vos. Tornem a l'Espai 30 de la nau Ivanov, que ara fa un any ja, i us ofereix l'exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras 928, us ofereix aquests dies i fins al 2 de febrer una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World White Photowalk, van participar a la Passejada pel barri de la Sagrera i el seu concurs. Doncs són fotografies relacionades amb el barri de la Sagrera i, com no podia ser d'altra manera, organitzada per Fotosagrera tornen cap a la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra perquè us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines. La Biblioteca Inés Iglesias Canfabra, al carrer del Sigre número 24 us ofereix aquests dies i fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. El gener del 2012, Acció contra la fam va desenvolupar amb Álvaro Iglesias Dipera Mehan, il·lustradors i dibuixants de còmic, Vinyetes Palestines. Es tracta d'un taller d'expressió mitjançant el còmic amb adolescents palestines del sud de Cisjordània En els dibuixos es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 i es tracta d'un taller també que va sorgir el documental Vinyetes Palestines de la realitzadora Raquel Barrera. Aquesta exposició la podeu gaudir a la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, es troba a l'àrea de còmics de la primera planta. I ara parlem dels més petits, els més menuts de la casa, perquè hem de dir que hi ha diferents escoles que tenen els seus petits escolars oberts al barri amb activitats de dinamització educativa. L'escola, per exemple, d'Àreu de, de Vive, ubicada aquí al carrer Tucumán número 1, el diussepta 15 de febrer, de 4 de tarda a 7 del vespre, don't hi haurà l'activitat de maleta d'atletisme. També podem parlar de l'escola Al Segre, que es troba al carrer Costa Rica número 26, entrada per la Plaça Hispano Suïssa, al carrer cantonada amb el carrer Garcilaso, que diumenge 16 de febrer, de 12 del migdia a 2 de laprès del migdia, ja haurà l'activitat Juguem en família. L'escola Pompeu Fabra també organitzarà també altres activitats, aquí ubicada al carrer Olesa número 19, del de, diussepta dema, de 12 del migdia a una i mitja, hi haurà el visquem la creativitat. També volem parlar-vos de l'escola Ramon Baranguer III, el carrer Via Barsino número 90, que té l'entrada per la Porta Groga, i aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia i fins a les quarts de del migdia, hi ha una activitat que porta per nom Esports per tothom. Doncs poca cosa més a comentar-vos. També dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició 1714 des del present, que estarà fins al dia 26 de febrer, i que el seu horari el di di és dilluns de 4 de la tarda de 10 de la nit, dimarts i divendres. Sí. Doncs nosaltres marxem. Adéu, bona tarda. Sí.